Берт Джордан Велике полювання. Розділ тринадцятий Від каменя до каменя. Перші промені ранкового сонця розбудили ранда, і він не міг уторопати. Чи не сон бува, бачить? Він повільно сів, озираючись навкруги. Змінилося все, чи майже все. Сонце і небосхил залишались такими, які він не очікував побачити, хіба що прибляклі. І на небі жодної хмаринки. Лойл і Гюрін так і лежали обічнього, загорнувшись у плащі. І спали. А за крок від них стояли їхні стороножені коні. Але всі решта зникли. Солдати, коні, його друзі. Все і вся щезло. Та й сама улоговина змінилася. І тепер вони були посередині неї, а не з краю. Біля голови ранда вивищувався циліндр з сірого каменю. У добрі три спани заввишки. І десь іскрок завширшки. Помережений сотнями, а може і тисячами. Глибоко висічених малюнків, позначок, написів незнайомою йому мовою, дно долини вимощували білі кам'яні плити, рівні, наче підлога, і відполіровані до блиску. Широкі й високі сходинки, викладені з різноколірного каменю, концентричними колами піднімались до гребеня улоговини, а з понад гребеня визирали дерева, чорні та покручені. Наче по них пройшовся вогняний смерч все здавалося блідішим, як зазвичай, а сонце приглушенішим так, наче заслане маревом, проте ніякого марева не було лише вони троє та їхні коні здавалися достатньо реальними. Але коли Рант торкнувся каменя під собою, той теж виявився доволі твердим. Простягнувши руку, він потермосив Лояла, а тоді Гюріна. Прокидайтеся! Прокидайтеся і скажіть мені, що я сплю! Ну жбо, прокиньтеся! Що, вже ранок? – озвався Лоял, всідаючись. Замить він роззяв рота. ворота. А його і без того великі округлі очі стали ще більшими і круглішими. Гюрін смикнувся і прокинувся, а тоді зірвався на ноги, і, підскакуючи на блоха на розпеченому камені, закрутився на місці, роззираючись на всебіч. «Де ми? Що сталося? Куди всі поділися? Де ми, лорда Ранда?» Він упав на коліна, заламуючи руки, а погляд його і надалі метався. «Що сталося?» «Я не знаю», – помовчавши, проказав Рат. «Я сподівався, що це мені сниться. Але...» Може, це й насправді сновиддя? Йому вже доводилося бачити сни, які не були снами. І він не хотів ані бачити їх знову, ані згадувати про них. Хлопець обережно підвівся на ноги. Все залишалося таким, як і було. «Наврятчі», – промовив Лоял. Він вивчав колону і видавався стурбованим. Його довгі брови опустилися йому до щік. Обвисли і вуха з китичками. «Гадаю, це той камінь, біля якого ми полягали спати вчора ввечері. Мабуть, тепер я знаю, що це таке». Це вперше його не втішив той факт, що він щось знає. «Це...» «Ні». Думка, що це може бути той самий камінь, здавалася ще божевільнішою, ніж те, що він бачив навколо себе ніж відсутність Мета і Перена, і шайнарців, ніж те, як змінився весь світ. Я гадав, що мені вдалося втекти, але це почалося знову, і тепер нема нічого божевільного, хіба що я сам. Він поглянув на Лояла та на Гюрина. Вони не поводилися, наче божевільні. Вони теж усе це бачили. Сходи привернули його увагу. Він ще не розумів, чим саме. Різні кольори. Сім кольорів. Від блакитного до червоного. «По одному на кожну аджу», – промовив він. «Ні, лорде Ранде», – простогнав Гурін. «Ні. Айс-седай не стали би цього робити. Не стали би. Я ходжу у світлі». «Ми всі ходимо у світлі, Гюріне», – відказав Ранд. «Айс-седай не зроблять тобі нічого поганого» якщо ти не опинишся у них на шляху. А чи це не може бути якоюсь витівкою Морейн? Лояле, ти сказав, ніби знаєш, що це за камінь, і що він таке? Я сказав, я гадаю, що знаю, Ранде. Я бачив одну стару книжку, від неї лишилося тільки кілька сторінок, але на одній з них був малюнок цього каменя. Цього каменя? Він промовив це так, що примудрився голосом підкреслити його важливість. Чи дуже на нього схожого. А під малюнком був напис. Від каменя до каменя біжать лінії, якби з'єднуючи можливі світи. Що це має означати, Лоєле? Я не бачу тут жодного сенсу. Огір сумно похитав величезною головою. Було лише кілька сторінок. Там іще йшлося, що Айс Седай в епоху легенд. Ті, які вміли переміщатися, наймогутніші з них, могли користуватися цими каменями. Там не було написано, як це робити. Але з того, що я прочитав, у мене склалося враження, ніби вони подорожували за допомогою цих каменів, від одного світу до іншого. Він подивився на обпалені дерева і швидко опустив очі, наче і думати не хотів про те, що там може бути загребаним у логовини. Але навіть якщо Айс Седай і могли ним користуватися, з нами немає Айс Седай, які могли б направляти силу. Тому я взагалі не розумію, як таке могло статися. Уранда аж морозом сипонула за спиною. Айс-Седай ними користувалися. В епоху легенд, коли Айс-Седай ще були чоловіки. В пам'яті виник невиразний спогад, що коли він засинав, навколо нього зімкнулася порожнеча, сповнена неприємного мерехтіння. А ще він пригадав ту кімнату в селищі, і світло, до якого він дотягнувся, аби врятуватися. Якщо це була чоловіча половина істинного джерела? Ні, не може бути. Але якщо так і було. Світло, я роздумував, втікати мені чи залишатися. А воно увесь час було просто у моїй голові. Він не хотів про це думати. Можливі світи? Я не розумію, лояле. Огір незграбно й і нервово знизав плечима. Я теж не розумію, Ранде. Там далі було ще таке. Якщо жінка піде ліворуч або праворуч, чи розділиться плин часу, чи плестиме тоді колесо два візерунки, чи тисячу для кожного її повороту, чи стільки, скільки зірок на небі, чи справжнім є лише один із них, а всі інші лише тіні та відзеркалення? Бачиш, нічого зрозумілого. Купа питань, і більшість із них суперечать одне одному. Та й узагалі тексту там було обмаль. Він знову почав розглядати колону. Хоча помітно було, що волів би, аби вона раптом зникла. Напевне, існує дуже багато таких каменів, розкиданих по усіх усюдах. Чи існувало колись. Але я ніколи не чув, щоб хтось натрапив хоча б на один із них. Не чув, щоб хтось знайшов хоч щось подібне. Мілордеранде. Тепер, стоячи доволі міцно на ногах, Юрін здавався спокійнішим. Хоча нервово стискав свою куртку біля пояса обома руками. Та й обличчя у нього було напружене. «Мілорде Ранде, але ж ви доправите нас назад. Адже так, назад додому. Я маю жінку, Мілорде, і дітей. Мелія не переживе, якщо я загину. А вона навіть не матиме мого тіла, аби повернути його в обійми матері. Вона до віку побиватиметься. Ви ж розумієте, Мілорде, я не можу залишити її у невіданні». Ви доправите нас назад. А якщо я помру, і ви не зможете віддати їй моє тіло, ви повідомите їй, що сталося. Хай вона хоч знатиме, що і як». Ранд відкрив рота, щоби вкотре заперечити, що він не лорд. А тоді закрив, не сказавши ні слова. Навряд чи наразі був якийсь сенс сперечатися через таку дрібницю. «Ти втягнув його в це». Він і хотів би заперечити, але знав, що це так і є. Знав, що він може направляти, навіть якщо, здається, ніби все це сталося само собою. Лойел сказав, що Айс Седай використовували камені, а отже застосовували єдину силу. Якщо Лойел так сказав, значить, так воно і є. Огір ніколи не казав того, чого не знав. А поряд більше не було нікого, хто міг би вдатися до сили. Ти його в це втягнув. Ти повинен його і витягти. Мусиш спробувати. Я зроблю все, що зможу Гюріна. І оскільки Гюрін був шайнарцем, Ранд додав. Присягаюся своїм домом і своєю честю. Домом і честю пастуха. А вони для мене не менш важливі, ніж для лорда. Гюрін випустив з рук куртку. У нього в очах з'явилась впевненість. Він низько вклонився. «Матиму за честь служити вам, мілорде!» Ранд відчув, як його накриває відчуття провини. «Тепер він упевнений, що ти доправиш його додому, бо шайнарські лорди завжди дотримуються свого слова. І що ж ти збираєшся робити, лорде Ранде?» «Тільки без цих штучок, Гюріне. Жодних поклонів, я не...» Раптом він зрозумів, що не може ще раз сказати цій людині, що він не лорд. Якщо Нюхач знайшов у собі сили не впадати у вічай, то тільки завдяки вірі в те, що Ранд – лорд. І він не міг відібрати у нього цю надію. Не зараз. «Не треба поклонів», – ніякого повторив він. «Як скажете, лорде Ранде. Гюрін усміхався майже так само широко, як тоді, коли вони з Рандом познайомилися. Ранд прокашлявся. Так, отже, домовилися. Обидва його супутники дивилися на нього. Лойл з цікавістю, Гюрін з довірою. І обидва чекали, що він робитиме. Це я переніс їх сюди. Мабуть, я. Отже, я повинен повернути їх назад. А це означає... Вдихнувши на повні груди, він пішов білими кам'яними плитами до циліндра, вкритого символами. Навколо кожного символу тіснилися дрібні рядочки невідомою йому мовою. Дивні літери, що складалися у хвилясті лінії, та закручувалися спіралями, які зненацька перетворювалися на лінії, ламані, і знову на плавні криві. Принаймні, це було не тролоцьке письмо. З нехотя поклав він руки на колону. Її кам'яна відполірована поверхня виглядала сухою, а от на дотик видалася навдивовижу слизькою. Наче це був змащений метал. Ранд заплющив очі і виклав пломінь. Порожнеча з'явилася повільно, невпевнено. Він розумів, що це його власний страх стримує її. Страх перед тим, що він намагається зробити. Він спалював свій страх на вогні, але натомість приходив новий. «Я не можу це зробити. Не можу направляти силу. Я не хочу. Світло. Повинен бути інший шлях». Він рішуче відкинув усі думки. Відчував, як під краплинами проступає на обличчі. Проте він непохитно продовжував розпочати, спалюючи свої страхи у щоразу більшому полум'ї. І порожнеча була там. Його сутність плавала в порожнечі. Він побачив світло, саїдін. Навіть із заплющеними очима відчув його тепло. Світло обіймало його, обіймало все, заповнювало все. І воно колихалося. Наче полум'я свічки, якщо дивитися на нього, крізь прооліяний папір, прооліяний прогірклою олією смердючою олією. Він дотягнувся до нього. Сам не знав як, але дотягнувся. Це був порох, потяг до світла, до саїдін. І не вхопив нічого. Так, наче руки пройшли крізь воду. Це було схоже на замулений ставок, де на поверхні плавало брудне шумовиння, а під ним була чиста вода, але він не міг зачерпнути її. Знову й знову вода втікала тоненькими цівками крізь пальці, аж поки не зосталось навіть краплі. Лише пляма обслизлого шумовиння, що обпікало шкіру. Він відчайдушно намагався відтворити картину у логовини, якою вона була, де інктари-солдати сплять біля своїх коней, де є мед і перен, і де камінь лежить так, що над землею виступає лише один його край. Він створював цю картинку за межами порожнечі, проте тримаючись за оболонку того нічого, що його оточувало. Силкувався поєднати картинку зі світлом, злити їх воєдино, у логовину, якою вона була, а в ній себе, лояла і гюріна. Разом голова заболіла. Разом із метом і переном, і шайнарцями. В голові запекло. Разом. Порожнеча розсипалася на тисячі гострих, наче бритва уламків, чи крижачи його мозок. Здригаючись, він хитнувся назад, широко розплющивши очі. Долоні горіли від натискування на камінь. Руки та плечі звело болем. Шлунок вивертало від відчуття бруду, а голова... Він спробував тишити своє дихання. Такого ще ніколи не траплялося. Коли порожнеча зникала, вона просто зникала. Лускала, наче проколота бульбашка. Зникала у мерехтінні. Але ніколи не розбивалася, наче скляна. Голова наче уніміла. Наче біль від тисячі миттєвих порізів ще не дійшов. Але кожен поріз відчувався так реально, наче був зроблений ножем. Він торкнувся скроні і здивувався, побачивши, що на пальцях нема крові. Гюрн усе ще стояв, спокійно спостерігаючи за ним, і в цю мить він виглядав навіть ще впевненіше Лорд Рант щось робить. Для цього і існують лорди. Вони захищають землю і народ своїми тілами та своїми життями, а коли щось іде не так, вони це виправляють. І прослідковують, щоби справедливість та правосуддя взяли гору. Доки Ранд робитиме щось, що завгодно. Гурін віритиме, що зрештою все піде на лад. Лорди завжди все виправляють. Лоял дивився на Ранда по-іншому. Трохи спантеличено, Але теж дивився. Ранд не знав, що той про все це думає. Варто було спробувати. Сказав їм Ранд. Відчуття прогірклої олії всередині голови. Світло, воно всередині мене. Не хочу мати це в собі. Потроху зникало, але його все ще піднуджувало. Спробую ще за кілька хвилин. Ранд міг тільки сподіватися, що голос його звучить упевнено. Не мав зеленого поняття, як працюють ці камені, і чи мають його спроби хоч якийсь шанс на успіх? Можливо, ними треба орудувати за певними правилами. Можливо, треба робити щось особливе. Світло, може, камінь спрацьовує лише раз? А може, він заборонив своїм думкам рухатися в цьому напрямку? Від таких думок добра не буде. Він мусить це зробити. Дивлячись на Лоела та Гюріна, він зрозумів нарешті, що мав на увазі Лан, кажучи про обов'язок, важчий за гору. «Мілорде, я подумав...» Гюрін замовк. Здавалося, він на якусь мить змішався. «Мілорде, можливо, якщо ми знайдемо друзів Морока, ми зможемо змусити їх сказати нам, як повернутися до нашого світу?» Я б запитав і друга Морока, «І самого Морока, якби сподівався отримати правдиву відповідь», – сказав Ранд. «Але крім нас тут нікого нема. Тільки ми втрох. Тільки я. Я той, хто мусить це зробити». «Ми можемо піти по їхньому сліду, мілорде. Якщо ми їх упіймаємо…» Ранд уперся поглядом у нюхача. «Ти що, і досі можеш їх занюхати?» Можу, мілорде. Гюрін наморщив лоба. Слід слабкий, бліденький, як, як і все тут. Але я його відчуваю. Он там. Він вказав на гребінь улоговини. Я цього не розумію, мілорде, але минулого вечора я міг би присягнутися, що слід вів з улоговини назад, туди, де ми були. Так ось він і тут, на тому ж місці, але слабенький, як я сказав. Не старий, ні, лише слабкий. Не знаю, лорда Ранде, знаю тільки, що він тут. Ранд замислився. Якщо фейни друзі Морока тут, хай що це за місце, вони можуть знати, як вибратися звідси. А ще вони мають ріг і кинжал теж. Мед мусить отримати цей кинжал назад. Йому потрібно знайти їх, хоча б через це одне. Але на його остаточний рішанець, як він із соромом усвідомив, вплинуло те, що він боявся ще однієї спроби. Боявся спробувати направляти силу. Він менше боявся зустрітися з друзями Морока і тралоками, маючи на своєму боці лише Гюріна та Лояла, ніж робити ще одну спробу. В такому разі ми підемо за друзями Морока. Він намагався говорити впевнено. Як говорив би Лан чи Інктар? Ми мусимо повернути ріг. Якщо ми не зможемо доглупати, як його у них відібрати, то принаймні хоч знатимемо, де він. А тоді ми знову розшукаємо Інктара. Хоч би вони не запитали, як ми збираємося знову його розшукати. Гюріна, перевір, чи це справді той слід, який нам потрібний. Нюхач заскочив у сідло, не хоч щось зробити. Можливо, бажаючи якнайшвидше вибратися з улоговини. І спрямував коня вгору широкими кольоровими сходами. Копита лунко видзвонювали кам'яними сходинками, не залишаючи на них ані подряпини. Ранд поклав пута гнідана у сакви. Знамено було на місці, хоч він не сумував би, якби воно залишилося в тій, іншій улоговині. Відтак прихопив лук, сагайдак, та вліз на свого жеребця. Позаду сідла притулився клунок, загорнутий у плащ Тома Мереліна. Лоял підвів до нього свого величезного коня. І хоча Ранд сидів у сідлі, а Огір стояв поруч із конем, все ж голова Огіра знаходилася на рівні Рандового плеча. Лоял усе ще виглядав здивованим. «Гадаєш, нам варто залишитися тут?» – запитав Ранд. Ще раз спробувати скористатися каменем? Якщо друзі Морока тут, саме в цьому місці, ми мусимо їх знайти. Ми не можемо залишати ріх Валєра в руках друзів Морока. Ти ж чув, що сказала Амерлін. І нам треба повернути цей кинджал Мед помре, якщо його не матиме. Лоял кивнув. Так, Ранде, мусимо. Але, Ранде, ці камені... «Ми знайдемо ще один. Ти ж сказав, що вони є повсюди. А якщо вони усі такі, як цей, з усією цією кам'яною кладкою навколо, знайти ще один буде нескладно». Ранде, на тих сторінках йшлося, що ці камені походять з епохи, старішої за епоху легенд. І навіть тодішні айсседа їх не розуміли, хоч і користувалися ними. Принаймні, наймогутніші з них. Вони задіювали їх, вдаючись до єдиної сили, Ранде. Як ти збираєшся скористатися каменем, аби повернути нас назад? Цим чи будь-яким іншим, якщо ми його відшукаємо? Мить чи дві, Рант лише дивився на Огіра, міскуючи швидше, ніж будь-коли у своєму житті. Якщо вони старіші за епоху легенд, Можливо, люди, котрі ними користувалися, не застосовували силу. Має бути інший спосіб. Друзі Морока потрапили сюди, а вони точно не можуть направляти силу. І хай який буде цей інший спосіб, я його знайду. Я виведу нас назад, Лоєле. Він кинув погляд на високу кам'яну колону, вкриту дивними знаками, і відчув, що тремтить. «Світло! Якби мені лише не доводилося застосовувати силу, щоб це зробити!» «Я зроблю це, Лойала, я обіцяю! Хай як, а зроблю!» Огір із сумнівом кивнув головою. Він перекинув ногу через спину свого величезного коня і подався вслід за рандом, аби доєднатися до Гюріна, що заждався серед почорнілих дерев. Перед ними пролягала полога і пагорбиста місцина. Денеде поцяткована перелізками, а між ними луги, попротинені численними потічками. Вдалені щось темніло, і гаранду здалося, що це ще одна випалена ладка. Усе тут було блякле, усі кольори розмиті. Жодні прикмети чогось, зробленого людськими руками, за винятком того кам'яного кола, що залишилося позаду. І небо над головами порожнє. Ні диму з коминів, ані птахів. Лише нечисленні хмаринки та блідо-жовте сонце. А найгіршим було те, що місцевість, здавалося, вводила око в оману. Те, що знаходилося поруч, виглядало цілком нормально, як і те, що знаходилося віддалік, просто попереду. Але варто було рандові повернути голову, як побачені краєм ока віддалені речі, раптом, начервучись до нього, опинялися значно ближче. Це спричиняло запаморочення, Навіть коні нервово схрапували, її водили більмами. Ранд спробував повільніше повертати голову. Явне переміщення речей, які мали би залишатися на місці, нікуди не поділося. Але це трохи наче допомогло. У тих сторінках з книжки про це щось було? Поцікавився Ранд. Лоял похитав головою. Тоді судомно зглитнув, наче шкодуючи про необачний рух. Ані слова. Мабуть, тут нічого не вдієш. Куди нам, Юріне? На південь, лорда Ранде. Нюхач уперто дивився у землю. На південь, то й на південь. Має бути якийсь шлях, крім того, щоб вдаватися до сили. Ранд торкнув гнідана у боки. Намагався, щоб його голос звучав безтурботно, наче не бачив нічого складного в тому, що вони збираються робити. «Що там, – казав вінктар? – три-чотири дні, і ми побачимо той монумент, що його звів Артур Яструби на крило. Цікаво, чи він існує і тут, як ці камені. Якщо це можливий світ, то цілком ймовірно, що монумент стоїть і тут. На це… «Варто буде поглянути, чи не так, Лойла?» Вони поскакали на південь. Розділ 14. Вовчий брат. «Зникли!» Інктару не вистачало повітря. «А мої вартові нічого не бачили! Нічого такого! Вони не могли просто взяти і поїхати!» Слухаючи Інктара, Перен опустив плечі і кинув погляд на мета. Той стояв трохи осторонь, суплячись, і бурмотів щось собі підніс. Перену здалося, що приятель дискутує сам із собою. Сонце вже виткнулося з-за обрію, і загін давно мав би вирушати. Тіні довгими смугами лягли на влоговину, витягнувшись та потоншавши, але не втративши абрисів тих дерев, що їх відкидали. Взяті на повід тягловики з поклажею нетерпляче переступали з ноги на ногу, але всі вони чекали, кожен біля свого коня. Підбіг Уно. «Жодного довбаного сліду, мілорда!» Видно було, що він почувається роздратованим. Невдача принижувала його майстерність як слідопита. «Згоріти мені жодного треклятого відбитка копита! Вони просто розчинилися в сраному повітрі! Три людини та троє коней не можуть просто так узяти і розчинитися!» він Вінгтар. «Пошукай слідище, Уно! Якщо хтось і може знайти, куди вони поділися, то це ти! Може, вони просто втекли?» ляпнув Мед. Уно зупинився і люто облинув на нього. Наче він облаяв "Ай сидай, здивовано подумав Перен. «Навіщо б йому тікати?» – небезпечним м'яким голосом запитав він Ктар. «Рант, будівничий, нюхач, мій нюхач. Навіщо комусь із них утікати? А надто всім трьом!» Мед знизав плечима. «Не знаю, Рант він!» Перену хотілося ж бурнути в нього чимось, вдарити, зробити щось, аби його зупинити. Але ж не на очах Інктара та Уно. Він зітхнув полегшено, коли мед завагався. Тоді розвів руками її про бубинів. «Не знаю, навіщо. Просто подумав, що вони могли втекти». Інктар скривився. «Втекли!» Він прогорчав це так, наче й на мить не міг такого припустити. «Будівничий міг піти, коли забажає, але Гюрін ніколи би не став утікати. Як Єрант-Альтор. Він теж не втік би. Тим паче тепер, коли знає, який на ньому обов'язок. Йди, Уно, обшукай все ще раз». Уно легенько вклонився і швидко пішов геть. І тільки руків'я меча похитувалося у нього за плечима. Інктар продовжував бурчати. З якого дива Гюрин міг отак узяти і піти, серед ночі, нікому нічого не сказавши. Він знав, що ми мусимо зробити. Як я маю вистежувати це мерзенне поріддя Тіні без нього? Зараз я віддав би тисячу золотих крон за зграю гончаків. Якби я не знав, що це можливо, то сказав би, що це втнули друзі Морока. Аби могти тепер вільно гайнути на схід чи на захід. А я про це навіть гадки не матиму. Світло, а хіба я тепер знаю, що можливо, а що неможливо?» Важко ступаючи, він пішов услід за Уно. Перен занепокоєно засовувався. Без сумніву, друзі Морока щомиті від них віддаляються. Зникають у далині. Разом із рогом Валіра та кинжалом Шадарлогота. Він не думав, що Рант, хай ким він тепер став, хай що з ним трапилося, Міг покинути цю погоню. Але куди він подівся і навіщо? Лойел міг піти разом із Рандом, заради дружби. Але яким боком тут Гюрин? Може, він усе ж таки втік? Пробурмотів він тоді роззернувся. Схоже, ніхто цього не почув. Навіть Мед не звернув на нього уваги. Він пригладив волосся. Якщо Айс захотіли би з нього... Зробити лже дракона, то він точно втік би. Але, хоча як він тривожився за ранда, це не могло допомогти вистежувати друзів морока. Можливо, був один спосіб, якби він лише захотів ним скористатися. Він не хотів цього робити, втікав від цього. Але, можливо, більше втікати не можна так мені й треба за те, що наговорив ранду. Якби ж я тільки міг утекти, навіть усвідомлюючи, що він може зробити, аби допомогти, що він мусить зробити, він сумнівався. Ніхто на нього не дивився, а якби хтось і подивився, то не зрозумів би, що бачить. Урешті-решт, хоч і неохоче, перен заплющив очі і дав течії підхопити себе підхопити власні думки, забрати їх, звільнити його від думок. З самого початку він намагався це заперечувати, ще до того, як очі у нього почали змінювати колір, ставати замість темнокарих жовтими, наче відполіроване золото. Зустрівшись із цим вперше, вперше дізнавшись про це, він відмовився повірити, та й потім намагався не визнавати правди. Йому все ще хотілося втекти. Думки його пливли вдалину, намагаючись відшукати те, що мало там бути? Що й завжди бувало в краях, де людей не було зовсім, або ж вони зустрічалися лише зрідка. Відшукати своїх братів. Йому не хотілося так думати про них, але вони були його братами. Спочатку він боявся, а раптом те, що з ним відбувається, забруднене мороком або єдиною силою. І те, і те однаково погано для юнака, котрий Хоче лише одного – стати ковалем і прожити життя у світлі і в мирі. Завдяки цьому він трохи розумів, як почувається Рант. Як той боїться сам себе. Почувається заплямованим. Він ще й досі не позбувся такого ж відчуття. Хоча те, що з ним відбувалося, існувало раніше, ніж люди почали вдаватися до єдиної сили. Існувало спочатку самого часу. Це не сила. Так сказала йому Марейн. Щось таке, що зникло дуже давно, а тепер знову відродилося. Про це знала і Егвейн, хоч він і волів би, аби вона не знала. Хай би ніхто не знав. Він сподівався, що вона не розповіла нікому. Контакт. Він відчув їх. Відчув, що вони думають. Відчув своїх братів, вовків. Думки їхні прилинули до нього коловоротом образів та емоцій. Колись він відчував самі лише голі емоції. Але тепер його розум навчився виражати емоцію в словах. Вовчий брат. Подив. Двоногий, що вміє говорити. Бліда картинка вицвіла від часу. Старіша за стару. Чоловіки біжать разом із вовками. Дві зграї полюють разом. Ми чули, що це повертається. Ти довге ікло? І знову нечітка картинка. Чоловік в одязі зі шкур, з довгим ножем у руці. Але цю картинку перекриває інша, ясніша. Кошлатий вовк з одним зубом, довшим за інші. Сталевий зуб виблискує на сонці, коли вовк веде зграю у відчайдушній погоні за оленями. Бо це означає життя а не повільну голодну смерть. А олені даремно намагаються втекти. Біжать, грузнучи в снігу, аж по черва. А сніг відблискує під сонцем так, що боляче очам. І вітер завиває на перевалах. Закручує дрібний сніг у віхолу. І вовчі імена завжди пов'язані зі складними асоціаціями. Чоловіка Перен упізнав. Ілайс Мачера. Той, хто першим познайомив його з вовками. Інколи він шкодував, що колись зустрівся з Ілайсом. Ні, подумав він і спробував намалювати в уяві власний образ. Так, ми чули про тебе. Це був не той образ, який створив він. Образ юнака з широкими плечима та скуйовдженим кучерявим волоссям. З сокирою на поясі якого дехто вважав вайлуватим тугодумом. Цей юнак теж був присутнім на тій картинці, що прийшла назад від вовків, але значно яскравішим був образ величезного дикого бика з вигнутими рогами з блискучого металу, який мчить крізь ніч із усією стрімкістю та пристрасністю юності, і кучерява шерсть мерехтить у місячному сяйві. А він кидається в гущу кінних білоплачників. А повітря таке п'янке, холодне, темне, і кров така червона на рогах. І. Молодий бик. Шок був такий сильний, що перен на мить утратив контакт. Він і гадки не мав, що вони дали йому ім'я хотів би забути, яким чином він його заслужив. Торкнувся сокири на поясі з блискучим півмісяцем леза. Допоможи мені, світло. Я вбив двох людей. Вони вбили би мене першими і Егвейн. Але ж... Відкинувши все це вбік, що зроблено, те зроблено, та й воно вже й позаду. І він не має бажання це згадувати. Він дав вовкам запах Ранда, Лояла та гюріна. І запитав, чи не внюхали вони цих трьох. Це було одне з умінь, що прийшло до нього разом із зміною кольору очей. Тепер він міг розпізнати людей за запахом, навіть якщо він їх не бачив. Зір у нього також став гострішим. Тепер він бачив навіть майже в абсолютній темряві. Тому Перен завжди був уважним і запалював лампи чи свічки раніше, ніж хтось інший згадає, що вони вже потрібні. Від вовків прийшла картинка людей верхи, що наближалися до улоговини під вечір. Тоді вони востаннє бачили та чули запах Ранда і цих двох. Перен завагався. Наступний крок буде марним, якщо не розповісти Інктару. Але ж мед помре, якщо ми не знайдемо цей кинжал. Згоріти тобі, Ранде, навіщо ти прихопив із собою ще й нюхача? Коли він один-єдиний раз... Спустився з Егвейн до підземелля, від запаху Фейна у нього волосся стало дибки. Навіть траллоки смерділи не так огидно. Йому захотілося прорватися крізь грати і розірвати цю людину на шматки, і цей порив налякав його більше, ніж сам Фейн. Аби не завити в голос, у своєму повідомленні вовкам він замаскував сморід Фейна запахом траллоків. Вдалені пролунало багато голосів вовчавиття, і конів у улоговані забили копитами та налякано заєржали. Дехто з солдатів перевірив пальцем гостроту довгого списа і окинув стурбованим поглядом схили, а вперена в голові все було значно гірше. Він відчув лють вовків – ненависть. Вовки ненавиділи тільки дві речі, все інше вони могли стерпіти. Але вогонь і траллоків вони ненавиділи. І навіть пройшли би крізь вогонь, аби вбити траллоків. Запах фейна довів їх до шаленства. Так, наче вони занюхали щось таке, порівняно з чим запах траллоків здається звичним і нормальним. Де? Небозвіт закрутився уперена в голові. Завертілася земля. Вовки не розрізняли сторін світу. Вони знали рух сонця та місяця, зміну пір року, контури місцевості. Перен розгадав їхнє послання. Південь. І ще щось. Прагнення вбити траллоків. Вовки пропонували молодому бику вбивати разом із ними. Може привести з собою двоногих у твердих шкурах, якщо хоче. Але молодий бик – димчастий. Два олені та зимовий світанок і решта зграї будуть полювати на покручів, що посміли прийти на їхню землю. Неїстівна плоть і гірка кров обпікатиме язики, проте їх треба вбити. Вбити. Вбити покручів. Їхня лють передалася перену. Губи розтягнулися у гарчанні. Він ступив крок уперед, щоб приєднатися до них. Бігти разом із ними у гонитві, вбивати разом із ними. З волі він перервав контакт. Залишилася тільки тоненька ниточка відчуття, що вовки тут, поблизу. Попри відстань він міг сказати, де вони знаходяться. Відчував холод у грудях. Я людина, а не вовк. Світло, допоможи мені. Я людина. «Перен, з тобою все гаразд?» – озвався до нього Мед, підійшовши ближче. Звичним легковажним тоном, в якому останнім часом відчувалася її прихована гіркота. Але дивився він стурбовано. «Цього мені лише не вистачало. Ранд кудись завіявся, а тепер ще й ти захворів. Не знаю, де взяти тут мудриню, щоб вона про тебе подбала. Здається, у мене в торбах є трохи вербової кори». Можу заварити для тебе чай, якщо Інктар ще не зараз скомандує вирушати. Чай тобі допоможе, якщо заварити міцніше. Я... зі мною все гаразд, Мета. Відсторонивши приятеля, Перен пішов шукати Інктара. Шайнарський лорд обстежував кожний міліметр гребеня у Логовини, разом із Уно, Раганом та Масимою. Коли він відізвав Інктара в бік, решта слідопитів подивилися на нього невдоволено. Переконавшись, що Уно і всі інші не можуть їх почути, Перен заговорив. «Я не знаю, куди поділися Рант та інші, інктари, але Паденфейн, Тралоки і, як я здогадуюся, ще й друзі Морока, прямують на південь, як і раніше. «Звідки ти це знаєш?» – поставив Інктар питання Руба. Перен важко передихнув. «Мені розповіли вовки». Він чекав, не знаючи, що буде далі. Сміх, презирство, звинувачення в тому, що він друг Морока. А може і божевільний. Він свідомо засунув руки за пояс на спині, подалі від сокири. Я не вбиватиму. Досить. Якщо він спробує вбити мене, як друга Морока, я втечу, але нікого більше не вб'ю. Я чув про такі речі. Промовив Інктар, помовчавши. «Так, самі чутки. Був один охоронець на ім'я Ілайс Мачера. І про нього подейкували, ніби він може розмовляти з вовками. Він зник багато років тому. Схоже, він прочитав щось у Перенових очах. «Ти його знаєш?» «Я його знаю», – безбарним голосом відповів Перен. «Це він. Я не хочу про це говорити». Я цього не просив. Саме так казав Ірант. Світло, як би я хотів бути вдома і працювати в кузні разом із майстром Луганом. Ці вовки, промовив Інктар, вони вистежуватимуть для нас друзів Морока і Траллоків. Перен кивнув. Добре, я здобуду ріг, чого б це не коштувало. Шайнарець озирнувся на уно інших. Вони й надалі намагалися розшукати сліди. Краще нікому про це не казати. У порубіжних землях вовків вважають за добрий знак. Тралоки їх бояться. Та все ж таки краще хай це залишиться поки що між нами. Хтось може зрозуміти неправильно. Я хотів би, аби про це ніхто і ніколи не довідався, відказав Перен. Я скажу всім, що, на твою думку, ти маєш такі здібності, як і Гюрін. Це вони зрозуміють і не заперечуватимуть. Хтось і раніше помітив, як ти морщив носа в тому селищі, а ще на переправі. Я чув, як вони реготалися з твого ніжного носа. Отже, вчинимо так. Сьогодні ти поведеш нас по сліду. Уно побачить достатньо відбитків і підтвердить, що ми рухаємося у правильному напрямку. І що до вечора, кожна людина буде впевнена, що ти нюхач. Я здобуду ріг. Він поглянув на небо і скомандував. Гайнуємо ча. Гайнуємо світлий час на коні. На подив пера на шайнарці схоже проковтнули версію інктара. Лише деякі з них сприйняли це скептично. Масима навіть сполюнув, але Уно задумливо кивнув а цього для більшості було достатньо. Переконати Мета виявилося найважче. «Нюхач, ти... Ти збираєшся вистежувати вбивць за запахом? Перен, ти такий самослабий на голову, як ірант. З Емондового лугу я один залишився з повна розуму, відколи Егвейн і Найнів вирушили до Тарвалона, щоби стати...» Він замовк, зикнувши в бік шайнарців. Перен зайняв місце Гюрина поряд з Інктаром, і невеличка колона вирушила на південь. Мед сипав образливими жартами, аж доки Уно не знайшов перші відбитки траллоків і людей, що пересувалися верхи. Але Перен не звертав на нього уваги. Він щосили намагався втримати вовків, аби вони не помчали вперед убивати траллоків. Вовки прагнули лише одного – вбити покручі. Для них друзі Морока нічим не відрізнялися від інших двоногих. Перен уже бачив у своїй уяві, як друзі Морока кидаються у розтіч, а вовки тим часом перегризають горлянки траллокам Втікають із рогом валіра, втікають із кинджалом. А коли вовки покінчать із тралоками, навряд чи йому вдасться умовити вовків переслідувати людей, навіть якби він знав, кого саме з них треба переслідувати. Тому він, по думки, сперечався з вовками, без перестану, і Піт зросив йому чоло ще задовго до того, як він отримав першу картину, що змусила його шлунок підступити до горла. Він натягнув повіддя, і кінь під ним став як укопаний. Решта зробили те саме, вичікувально дивлячись на нього. Він дивився просто перед собою і тихо лаявся останніми словами. Вовки могли вбивати людей, але не надавали переваги такій здобичі. З одного боку, вони пам'ятали старі часи, коли люди і вовки полювали разом, а з іншого боку, двоногі просто були несмачні. Раніше він навіть уявити не міг, наскільки вовки перебірливі в їжі. Вони не їли мертвечини, Хіба що вмирали з голоду. І рідко хто з них убивав більше, ніж міг з'їсти. Ту емоцію, яка наразі прийшла перену від вовків, радше можна було визначити як відразу. А ще були образи. На жаль, він отримував їх чіткішими, ніж хотів би. Тіла чоловіків, жінок, дітей. Аби як скидані на купу. Земля, просочена кров'ю. Земля... Порита копитами, збита відчайдушними спробами втекти від загибелі. Пошматована плоть. Відірвані голови. Стерв'ятники б'ють білими крилами, забрисканими червоними дзьобами на голих позбавлених пір'ях головах, клюють і жадібно ковтають. Він перервав контакт, аби його не знудило. Вдалині над верхівками дерев він розгледів гострим оком крихітні чорні цятки, що окружляли, знижуючись. Відтак падали каменем і знову здіймалися в небо. Стерв'ятники билися за свій бенкет. «Там попереду щось погане». Він зустрівся поглядом з інктаром і важко зглитнув. Як йому розповісти, про що він дізнався, не порушивши легенду, ніби він нюхач. Я не хочу наближатися до того місця. Не хочу на це дивитися. Але вони побачать стерв'ятників і захочуть довідатися, що там таке. Мушу розповісти їм стільки, щоб вони захотіли обминути це місце стороною. Люди з того селища, гадаю, тралоки їх убили. Уно тихо вилаявся. Ще деякі шайнарці загомоніли. Утім, схоже, ніхто не сприйняв його повідомлення, як якусь дивовижу. Лорд Інктар сказав, що Перен – нюхач, а нюхачі можуть нюхом почути вбивство. «І хтось їде за ними», – зауважив Інктар. Мед притьмом розвернув коня. «Мабуть, це Рант. Я знав, що він мене не кине». З півночі до них рухалася тоненька переривчаста смужка куряви. Кінь скакав по прогалинах, де трава була рідшою. Шайнарці розсипалися в одну лаву, наставивши списи, пильнуючись. У такому місці важко було очікувати випадкового подорожнього. Ось вималювалася і темна плямка. Кінь із вершником. Гострі очі Перена роздивилися, що це жінка. Задовго до того, як це побачили інші. Неподалік загону вершниця перейшла з галопу на рись, обмахуючись однією рукою. Пухкенька, сивувата жінка з притароченим позаду сідла плащем. Вона подивилася на вояків відсутнім поглядом примружених очей. «Це одна зайс седай!» – розчаровано проказав Мед. «Я її впізнаю! Вирін! Вирін седай!» Різко виправив його Інктар. Тоді вклонився жінці, не спішуючись. «Мене послала Моренцедай, лорда Інктара», промовила Верін, вдоволено посміхаючись. «Вона вирішила, що я можу стати вам у пригоді. Ну і довелося мені галопувати. Я вже гадала, що не дожину вас до самого Кайрену. Ви, звісно, бачили те селище. Яке мерзенне лиходійство, чи не так? І цей Мердраал... Там гайвороння розсілося по всіх дахах, і круки теж, але жоден птах не наблизився до нього. Хай який він був мертвісінький. Але щоб роздивитися, що воно таке, мені довелося розігнати хмару мушви. Завважки, як сам морок. Шкода, що в мене не було часу зняти цю істоту і спустити на землю. Ніколи не мала шансу дослідити. Раптом очі у неї звузилися. І всю її неуважність та девакуватість, наче лись, злизав. «Де згоріти мені, Альтор? Інктар скривився. «Зник, Верінседай, сьогодні вночі, не залишивши навіть сліду. Він, Огір, а ще Гюрін, один із моїх людей. Огір, лорде Інктаре. А ваш нюхач разом з ним? А що ці двоє можуть мати спільного з... Інктар гостро поглянув на неї, і вона фиркнула. Невже ви вважаєте, що це можна втримати в таємниці? Вона знову фиркнула. Нюхачі. Зникли, кажете ви. Так, верін, Сидай. Голос Вінктара був невпевнений. Завжди нелегко дізнатися, що Айс Садай знає щось таке, що ти вважав власним секретом. Перен тільки міг сподіватися, що Марейн нікому не розповіла про нього. Але у мене є... є новий нюхач. Шайнарський лорд показав на перена. Здається, цей хлопець теж має відповідні здібності. Я знайду ріх валіра, як я й присягнувся. Не сумнівайтеся. Ми раді будемо вашому товариству, айс седа, якщо ви вирішите їхати з нами. На подив перена слова його звучали досить нещиро. Верін зиркнула на перена, і він неспокійно засувався в сідлі. «Щойно ви втратили старого, а вже з'явився новий нюхач? Дуже м, провінденціально. Хіба ні? Слідів ви не знайшли? Звісно, що ні. Ви ж уже сказали. Дивно. Цієї ночі». Вона розвернулася в сідлі, вдивляючись у північний виднокрай. І на мить Перен майже повірив, що вона збирається поскакати назад, туди, звідки приїхала. Спохмурнілий інктар подивився на неї. «Ви гадаєте, це зникнення може бути певним чином пов'язане з рогом?» Верін знову сіла прямо. «З рогом? Ні, ні, навряд чи. Але це дивно, дуже дивно. А я не люблю дивних речей, доки я їх не розумію. Можу послати двор своїх людей, вони проведуть вас до того місця, де вони зникли, Варін седай. Доправлять вас туди без жодного клопоту». «Ні, якщо ви кажете, що вони зникли безслідно...» Вона подивилася на Інктара довгим пильним поглядом. І з виразу її обличчя не можна було сказати, що вона думає. «Я поїду з вами. Можливо, ми їх знайдемо. Або ж вони знайдуть нас. Ми поговоримо з вами в дорозі, лорда Інктара. Розкажіть мені все про цього юнака. Все, що він робив. Все, що він казав. Загін вирушив далі, підбрязки зброї та обладунків. Варін їхала поруч з інктаром, розпитуючи його настійливо, але надто тихо, щоб їхню розмову можна було розчути. Перен хотів було зайняти своє попереднє місце в колоні, але вона зикнула на нього, і він відстав. «Її рант цікавить», – буркнув Мет, – «а не ріг». Перен кивнув. Куди б ти не подівся, Ранде, залишайся там. Там безпечніше, ніж тут».